Вітаю! Мене звуть Костянтин. Я читаю вголос, і іноді це комусь подобається. Джоан Ролік. Різдвяна свинка. Примітка. Я взявся перекладати цю книжку, і от буквально кілька днів тому знайшов Абабагаламагівський переклад. Це саме він. І саме тому на усіх зачитаних частинах не буде жодної монетизації. Приємного прослуховування. Розділ перший. Гална слинка. Галною слинкою називалась маленька іграшкова свинка, зроблена з такої самої матерії, що й м'якенькі рушнички. В її животику гримотіли пластикові квасолинки, і тому нею було так класно ж бурлятись а її гнучкі м'які ніжки, ідеально пасували для того, щоб витирати ними сльози. Коли її власник Джек був ще зовсім маленький, він щоночі засинав, смокчучи вушко галної слинки. Галною слинкою її прозвали через те, що коли Джек ще тільки починав розмовляти, то замість «гарна свинка» лопотів «гална слинка», Новенькою гална слинка була яскраво рожева з блискучими пластиковими оченятами-намистинками. Проте Джек такою її вже не пам'ятав. Він був певен, що гална слинка завжди була така, як і тепер. Сіренька й вицвіла з одним цупким від постійного смоктання вушком. Оченята в галної слинки повипадали. І на їхньому місці деякий час видніли самі дірочки, аж поки Джекова мама, медсестра, пройшила замість на мистинок маленькі гудзички. Коли дворічний Джек того дня повернувся додому з ясел, гална слинка лежала на кухонному столі, закутана у вовняний шалик, і чекала на хлопчика, щоб той зняв з її оченят бинти. Мама навіть заповнила для галної слинки такий лікарняний лист. Г.С. Джонс. Операція пришивання гудзиків. Хірург. Мама. Після цієї операції усі так і почали називати гальну слинку скорочено. Г.С. Відтоді Джек ніколи не лягав до ліжка без Г.С. І це частенько завдавало клопоту, бо зазвичай, коли наставав час спати, ГС постійно десь пропадала. Інколи мама з татом мусили її довго шукати, аж поки знаходили в якомусь несподіваному місці, наприклад, в одній із татових кросівок чи у вазоні з квітами. «Чому ти її завжди кудись ховаєш?» – питала мама щоразу, коли знаходила ГС то в кухонній шухляді, то під подушкою на дивані. Джек нічого не відповідав. Бо то була їхня з ГеС особиста справа. Він просто знав, що Гес полюбляє затишні місцинки, де можна згорнутись клубочком і задрімати. Взагалі, Гес подобалось робити те саме, що й Джекові залазити під кущі і ховатись там, чи тішитись, коли їх підкидають у повітря. Джека тато, а Гес сам Джек. ГеС не мала нічого проти щоб викачатись у пилюці чи випадково плюснутись у калюжу. Їх із Джеком це неабияк тішило. Якось, коли Джекові було три рочки, він кинув ГС у сміттєвий бачок, бо почув, як мама сказала, що сміття з бачка проходить різні цикли переробки. Замість цикли йому почулось мотоцикли. І він подумав, що це якось пов'язано з гонками на мотоциклах, по вертикальній стінці. Джек зачекав, коли мама піде з кухні, а тоді вкинув у бачок гейас, уявляючи, як вона кружлятиме там, коли закрити накривку. Мама реготала, коли Джек пояснив, чому він постійно зазирає в бачок, намагаючись побачити там гонки. Вона розтлумачила йому, що всі відходи пізніше викинуть з бачка і перероблять на щось нове й корисне. Джекові, звісно, не хотілося, щоб ГЕС на щось переробили, тому він більше ніколи не кидав її в пачок. Завдяки усім цим пригодам від ГЕС прицікаво пахло, і цей запах дуже подобався Джекові. То була суміш запахів усіх тих місць, де ГЕС випало побувати, а ще теплих лагідних пахощів Джекового ліжка і ледь відчутного аромату маминих парфумів. Адже коли мама щовечора приходила сказати Джекові на добраніч, то завжди заодно обіймала й цілувала ГЕС. Проте часом мама вирішувала, що ГЕС занадто вже смердить, і її треба випрати. Коли ГЕС опинилась у пральній машині вперше, Джек з переляку й люті повалився на підлогу в кухні і заходився репетувати. Мама намагалась показати йому, що ГЕС дуже подобається робити сальтомортале в пральній машині. Та малий перестав супитись і пробачив мамі лише тоді, коли ГЕС чистенька, сухенька, зі свіжим запахом прального порошку знову заповзла до печери під джековою ковдрою. Невдовзі малий звик, що ГЕС час від часу кидають у пральну машинку, і завжди чекав. Коли до свинки повернеться її природний запах. Та найгірша пригода трапилась з ГЕС, коли Джекові було чотири роки. Він загубив її на пляжі. Тато вже пакував рушники, а мама допомагала Джекові вбрати сорочку. Коли малий знанацька згадав, що закопав ГЕС десь у пісочку. Хоча вже не пам'ятав, де саме. Вони шукали її аж поки сонце скотилось до обрію, і пляж майже спорожнів. Тато почав уже сердитись, а Джек канючив і плакав, і тільки мама казала йому, щоб він не втрачав надії і не переставала порпатись руками в піску. Аж нарешті, коли тато рішуче сказав, що їм доведеться йти додому без ГС, Джек зарив босу ніжку в пісок і намацав там кінчиками пальців. Щось м'якеньке. Хлипаючи з радушів, він витяг ГЕС на волю, а тато додав, що відтепер вони більше ніколи не братимуть свинку на пляж. Джекові це здалось вельми несправедливим, бо ГЕС так любила пісочок. Саме тому Джек її там і закопав. Розділ другий Мама і тато Невдовзі перед тим, як Джек мав уперше йти до школи, усім батькам надіслали листа, в якому йшлось, що кожна дитина має принести на перший урок свою улюблену м'яку іграшку. Майже всі Джекові однокласники принесли ведмедиків, а Джек, зрозуміло, взяв із собою ГС. На уроці кожен учень по черзі підходив до дошки і пояснював, як зветься його іграшка, і чому вона так йому подобається? Коли настала Джекова черга, він пояснив, чому його свинку звуть ГС, розповів про операцію на її очах і про те, як він колись закопав її на пляжі й мало не загубив назавжди. Слухаючи про ГС та її пригоди, учні сміялись, а коли Джек закінчив розповідь, усі заплескали в долоні. Отак ГС Виявилась найкуметнішою і найцікавішою іграшкою, хоч і була, мабуть, найпотріпенішою. На великій перерві Джек із хлопчиною на ім'я Фредді бавились в упіймалки, жбурляючи ГС один одному. Аж поки наприкінці перерви Джек випадково не впустив свинку в калюжу. Того вечора Гес знову потрапила до пральної машини. Коли Джекові в школі випадав кепський день. Скажімо, він одержав погану оцінку, чи посварився з Фредді, чи хтось кепкував з виліпленого ним кривобокого глиняного горщика. Вдома на нього завжди чекала Г.С., щоб витерти сльози своїми м'якенькими ніжками. Хай там що траплялося з Джеком, проте з ним завжди була Г.С., яка усе розуміла. Пробачала і заспокоювала його затишним домашнім запахом, який завжди повертався, скільки б мама не намагалась його відібрати. Однієї ночі, невдовзі після того, як Джек почав ходити до школи, його розбудив якийсь гамір. Він намацав ГС і пригорнув її до себе. Унизу хтось галасував. Голос був трохи схожий на татів. Потім щось брязнуло, і пролунав жіночий вереск. Цього разу голос був начебто мамин, але Джек його ніколи ще таким не чув. Малий перелякався. Він ще кілька хвилин прислухався, тулячи ГЕС до обличчя, і відчував, що свинка теж налякана. Джек подумав, що мама і тато, напевно, відбиваються від грабіжника. Він знав, який треба набирати номер для виклику поліції – Тож зліз у темряві з ліжка й прокрався навшпиньки до сходового майданчика. Не випускаючи з рук ГС, він почав спускатись сходами. Тато тим часом і далі кричав, а мама не переставала верещати. Голосу грабіжника Джек не почув. Аж тут бахнули двері вітальні, і в коридор вискочив тато. На ньому була не піжама, а джинси й свет. Тато не помітив на сходах Джека. Відчинивши вхідні двері, він вийшов на двір і грюкнув за собою дверима. Далі малий почув, як ревнув двигун автомобіля. Тато поїхав геть. Джек нижком зазирнув до вітальні. На підлозі лежала розбита лампа, а мама сиділа на диванчику і плакала, затуливши руками обличчя. Почувши Джекові кроки, вона підвела голову, здрягнулася і тяжко заридала. Джек подумав, що мама йому все пояснить, і тоді усе буде добре. Та коли він підбіг до мами, вона лише міцно обняла його. Так само, як він обіймав Геас, коли йому було боляче чи сумно. Розділ третій. Зміни. Відтоді тато вже з ними не жив. Мама й тато, кожен зокрема, пояснили Джекові, що вони більше не хочуть бути одруженими. Джек сказав їм, що все розуміє. Сказав, що в школі є й інші учні, чиї мама й тато разом не живуть. Він бачив, що вони хотіли, щоб він сприйняв усе це спокійно. Тож і вдавав, ніби так і робить. Проте часом уночі, після того, як мама цілувала його і зачиняла двері, Джек плакав, притуливши доличка м'яке тільце ГС. Свинка знала і розуміла все без слів. Знала про важкий камінець у джекових грудях. Її ніжки витирали малому сльози. У темряві перед ГС він не мусив нічого вдавати. Коли джекові виповнилось шість років, тато повів його на гамбургери, подарував велику коробку з конструктором Лего і пояснив, що їде працювати за кордон. «Але я завжди зможу розмовляти з тобою, Джеку», додав він. «А ти прилітатимеш до мене в гості літаком. Цікаво, правда?» Джек подумав, що це буде не так цікаво, як мати тата поруч і гратися з ним. Проте не сказав нічого. Він починав звикати говорити не все, що думає. Далі мама сказала йому, що було б непогано переїхати трохи ближче до дідуся й бабусі. Вони могли б доглядати Джека, коли б їй довелося затриматись на роботі. Мама отримала роботу у великій лікарні, і дідусь підшукав їм чудовий будиночок із садком, лише за два квартали до дідуся й бабусі. До того ж у дідуся з бабусею був песик Тобі, страшенний нечема який здавався Джекові дуже куметним. «Тоді мені доведеться перейти до іншої школи?» запитав Джек, думаючи про свого найкращого друга Фредді. «Так», відповіла мама, «там є школа зовсім близько, біля нашого нового будиночка. Я впевнена, що вона тобі сподобається». «Ні, навряд», заперечив Джек. Йому не хотілося ані переїжджати, ані йти до нової школи. Проте мама, здається, його не розуміла. Джекові було вже досить змін, і він не хотів нових. Він хотів і далі залишатись зі своїми шкільними приятелями, мешкати в їхньому старому будиночку, там, де в них із ГЕС було стільки пригод. Дідусь і бабуся поговорили з Джеком по телефону. Сказали йому, з яким нетерпінням чекають, коли вони з мамою переїдуть ближче до них, і як їм буде весело бавитись у парку з песиком Тобі. Джек тоді відповів, що все буде гаразд, хоч сам насправді так не думав. По-справжньому його розуміла тільки Геас. Джек знав, що свинка теж тужитиме за їхніми улюбленими схованками. Через кілька тижнів після того, як мама розповіла Джекові про новий будиночок, малий попрощався зі своєю вчителькою Єфредді. А на другий день прийшли вантажники і забрали з їхнього старого дому геть усе, що робило його схожим на дім. А потім мама посадила Джека з ГС у свій автомобіль, і вони проїхали так аж сто миль. Джек мусив визнати – що подорож йому сподобалась. ГЕЕС сиділа в Джека на колінах, мама гралася з ним у відгадай, а дорогою вони зупинялись, щоб поїсти піцци та морозива. Мама дозволила Джекові купити в автоматі два лизачки. Для себе й для ГЕЕС. Хоч потім Джек і пояснював мамі, що призначений для ГЕЕС лизачок йому довелося з'їсти самому. Так само Джекові несподівано припав до вподоби й новий будиночок. Його спальня виявилась поряд із маминою, а перед вікном росло високе дерево. Через п'ять хвилин після їхнього приїзду нагодились й дідусь із бабусею. Вони привезли з собою кілька торбин харчів, які слід було сховати в холодильник. А песик Тобі відразу спробував вихопити Гес із Джекових рук. Ні, Тобі! «Ти ж знаєш, ГС моя!» – заперечив Джек. Заради безпеки він запхав собі свинку за светер. Але так, щоб голова її стирчала назовні, і ГС могла бачити все, що відбувається. Вантажники занесли до будиночка всі їхні знайомі меблі. Мама з бабусею заходились розкладати по місцях кухонне начиння. А Джек із дідусем, песиком Тобі та ГС. Тим часом оглянули садок. Там було чимало цікавих схованок та вселяких височинок для ГС. Проте Джек міцно тримав її в себе, бо не дуже довіряв песиковій Тобі, який міг знову спробувати схопити її. Тієї ночі Джек лежав у ліжку разом з ГС, вдихаючи її знайомий лагідний запах, і вони мовчки погодились що день переїзду виявився не таким поганим, як того побоювався Джек. На вікні спальні ще не було фіранки, тож ГС з Джеком дивились, як листочки дерева тріпочуть на тлі вечірнього неба, аж поки їх обох зморив сон. Розділ четвертий Голлі Маколей Зранку в понеділок Мама зловила Джека на гарячому, коли він намагався запхати ГС у свій шкільний портфель. "Ні, Джеку", лагідно сказала вона. "А що як вона десь загубиться?" Думка про те, що ГС загубиться десь у новій школі серед чужих людей, була нестерпна. Тому Джек заніс ГС назад до своєї спальні. Але потім, уже підходячи до шкільної брами, Почувався дуже самотньо і налякано. «Я певна, що у тебе все буде чудово», – мовила мама, обіймаючи Джека перед семісіньким дзвоником. Та Джек не відповів нічого. Він тільки насупився для того, щоб приховати свій страх. Нові однокласники відразу зміряли Джека поглядами. Вони здавались старшими за учнів з його старої школи. Учителька лагідно спитала, як його звуть, а далі попросила учнів, щоб вони по черзі підходили до неї, показати те, що вони принесли для уроку природознавства. Звісно, Джек не приніс нічого, тож він просто дивився, як інші діти показували листочки жолудій каштани. Далі настала перерва. Джек знайшов собі куточок, де ніхто б його не чіпав. Після перерви вчителька звеліла усім дістати свої читанки. Одну таку читанку вона дала Джекові. А потім сказала дітям, що нині особливий день, бо до них прийдуть старшокласники. Кожен учень матиме напарника, який допомагатиме йому читати. Двері відчинились, і до класу зайшов цілий гурт старших школярів. Усі вони всміхались а дехто помахав рукою знайомим молодшим учням. Джека це все налякало ще дужче. Збоку від усіх стояла одна висока дівчинка. У неї було довге, чорняве волосся, зібране у хвостик. Вона не хихотіла, затуляючи рота рукою, як інші старшокласниці. Просто спокійно собі стояла, коли вчителька запросила старшокласників обирати собі напарників. Коли ця висока дівчинка перехопила Джекі в погляд, він відразу втупився у своїй долоні. Старші учні рушили уздовж парт. А Джекові однокласники тут таки зашепотіли. «Голі! Голі! он вона! Голі!» Дівчинка, що сиділа біля Джека, теж зашепотіла. «Голі! Голі!» Глянувши на спантеличеного Джека, сусідка пояснила. «Бачиш її!» «Он ту, чорняву! То Голлі Макколий! Вона супергімнастка! Її навіть показували по телевізору!» «Привіт!» – пролунав голос десь над Джековою головою. Джек глянув угору. Голлі Макколий, яку показували по телевізору, дивилась на нього. «Ти новачок, так?» – запитала вона. Джек хотів відповісти «так», але не зміг промовити ані слова. Всі учні не зводили з нього очей, а схвильований шепіт «Голлі, Голлі, Голлі» ставав іще гучніший, Проте Голлі Маколи на це не зважала. Вона підсунула стілець і сіла біля Джека. «Я буду твоєю напарницею», – сказала вона. Дивно, звичайно, порівнювати м'якеньку іграшкову свинку з високою, одинадцятирічною дівчинкою, яку показували по телевізору. Та Джекові так не здалось, бо завдяки ГС він знайшов друзів першого ж дня у своїй старій школі, а завдяки Голі Маколей першого ж дня в новій. Вона лише годину була його напарницею з читання, та Джек відразу перестав бути тихеньким новачком. Тепер він був тим, кого обрала Голі Маколей, і кого вона назвала моїм другом Джеком, побачивши його за столом під час обідньої перерви. Це вразило усіх однокласників. Тепер кожному з них кортіло поговорити з Джеком. Коли він доїв за обідом свої бутерброди, хлопчина на ім'я Рорі запитав, чи не хотів би він пограти у футбол. До того ж, цей Рорі знав чимало дотепних жартів. Коли Джекова мама після уроків прийшла забрати сина додому, Рорі підвів до неї свою маму. І вони вирішили, що Джек цього тижня може прийти до Рорі в гості і погратись з ним. Гез щиро тішилась, що Джекові так добре повелось першого дня в новій школі. Вона рада була почути і про Голі Маколий, і про Рорі. Звичайно ж, Джек нічого не розповідав їй уголос. Згорнувшись клубочком під ковдрою і слухаючи, як шелестять листочки за вікном, ГЕС усе знала і розуміла без слів. Нарешті Джек заснув, притуливши до щоки наповнене квасолинками тільце Гес, чий знайомий лагідний запах перемішувався з пахощами свіжо пофарбованої Джекової спальні. Розділ п'ятий ГС для Голлі. Цілу чверть Голлі залишалась джековою напарницею з читання. Що більше він її знав, то краще розумів, чому всі його однокласники мріяли приятелювати з нею. Вона була не тільки розумниця і відмінниця, а й чудова співачка. Навіть могла співати соло на шкільних концертах. А найголовніше те, що Голлі Макколий була однією з найкращих юних гімнасток країни. Одного разу її справді показували по телевізору, а ще двічі писали про неї в газеті. Вона мріяла взяти участь в Олімпійських іграх. Дещо з цього вона розповіла Джекові сама, а решту він почув від інших. Попри всю свою славу, Голлі ані трохи не зазнавалась, вона показувала Джекові синці, які набивала, коли падала з гімнастичної колоди. Спортивна гімнастика потребувала дуже тяжкої праці. Голлі розповідала Джекові, що прагне завжди перемагати. Навіть другого місця їй недостатньо. Якщо вона хоче потрапити на Олімпіаду, їй програвати не можна. Аж якось Голлі прийшла на урок читання в дивному настрої. Її очі були червоні й напухлі, а голос, коли вона сказала привіт, тремтів. Хоч як Джек любив свою приятельку, але завжди трохи ніяковів біля неї. «Невже... невже ти програла?» – прошепотів він. Джек пам'ятав, що на вихідних Голлі мала виступати на великому змаганні з гімнастики. Вона хитнула головою. «Ні». — Я не була на змаганні. — То, можливо, ти захворіла? — допитувався Джек. Голлі знову хитнула головою. Вони прочитали ще одну сторінку Джекової читанки, а потім на цю сторінку крапнула велика сльоза. — Моя мама пішла від тата. — Прошепотіла Голлі. Затулившись читанкою, вона розповіла Джекові все. Мама звеліла Голлі спакувати рюкзак, а потім відвезла її на іншу квартиру, перш ніж тато повернувся з роботи в лікарні. Голлі не знала, коли вона тепер побачиться з татом. Вона дуже сумувала за ним. Тато завжди відвозив її на змагання з гімнастики. А мама пояснила Голлі, що тепер вони з татом не люблять одне одного. «Вони обоє хочуть, щоб я жила з ними». Пошепки сказала Джекові Голлі. А я не знаю, що мені робити. Коли урок читання скінчився, і Голлі повернулася до свого класу, Джек здивувався. Чому вона поділилася з ним своїми таємними думками? Можливо, вирішив Джек, він був для Голлі чимось на зразок ГС, хоч і не говорив багато та все розумів? Розділ шостий. Ще більше змін. Джек уже звик отримувати від тата поштівки з краєвидами різних міст, які він відвідував по своїй роботі. Мама чіпляла ці поштівки до холодильника, щоб Джекові завжди було їх видно. На одній такій поштівці були містки над каналами, на другій – гірське містечко серед засніжених вершин. Джек розмовляв з татом по телефону, і надсилав йому фотографії своїх шкільних малюнків та диплому четвертого ступеня з плавання. Джек дуже любив плавати. Він виявився одним з найкращих плавців у класі, і тому святкував свій сьомий день народження в басейні. До Джека тоді прийшло багато однокласників. Разом з його найкращим другом, Рорі. Перед літніми канікулами Голі Макколей у друге показали по телевізору. На шкільних зборах вона вийшла вперед, щоб похвалитись своєю золотою медаллю. Всі зааплодували, а Голлі махнула рукою Джекові і підморгнула йому. Під час канікул мама і Джек поїхали до Греції разом з дідусем і бабусею. Геас теж поїхала з ними. Вона полюбляла сонечко. Її м'якесеньке тільце здавалось блякло-сірим від сонця, коли вона лежала на рушнику біля басейну, поруч із Джеком. Проте Джек тепер пам'ятав, що її не варто знову закопувати в пісок. Коли розпочався новий навчальний рік, виявилось, що Голі Макколей уже перейшла з початкової до середньої школи. Джек сумувався нею, однак тепер у нього було багато друзів. Одного вечора дідусь із бабусею прийшли, щоб посидіти з Джеком, бо мамі треба було кудись піти. Дивна річ, адже мама зазвичай нікуди не ходила вечорами. Коли Джек поцікавився, куди вона зібралась, мама сказала, що йде повечеряти з приятелем. До цієї вечері вона неабияк причепурилась і вбрала нову сукню. Після того, мама щотижня кудись вечорами ходила. Джек цим не переймався, Йому було весело з дідусем та бабусею, що грались з ним у настільні ігри. Він лише клав ГЕС на високу поличку, коли з ними залишався на ніч пасик Тобі. Аж одного сонячного вихідного дня мама сказала Джекові, що її приятель Брендан заїде за ними на автомобілі, і вони втрьох поїдуть кудись на цілий день. «Це той самий Брендан, з яким ти ходиш вечеряти?» – запитав Джек. Мама відповіла ствердно. Брендан виявився дуже приємним чоловіком з басовитим голосом. Він повіз Джека з мамою до заміського парку, де був дитячий майданчик з атракціонами. Джек з'їжджав з гірки, дряпався вгору линвами, та все це не дуже його тішило. Він дивувався, що мама не була, як завжди, з ним. Коли Джек уже досхочу награвся на майданчику, вони втрьох пішли гуляти до річки. Брендан показав Джекові, як кидати камінці, щоб вони стрибали по воді. Та Джек волів би, щоб це йому показував тато. Коли нарешті Брендан відвіз їх додому і попрощався, мама запитала, чи сподобався Джекові її приятель. Джек відповів, що так. Після того вони частенько вибирались кудись із Бренданом. Джек бачив – що мамі він справді подобається. Одного разу Джек повертався додому з гойдалки. і побачив, як вони вдвох сидять на лавочці, тримаючись за руки. Хоч мама відразу забрала свою руку, щойно помітила сина. А ХС, лежачи під ковдрою, розуміла все без слів. Вона знала, як дивується Джек, коли Брендан тримає маму за руку, хоч той тепер уже трохи більше подобався малому. Вона розуміла, що Джек волів би, щоб маму за руку тримав тато. Але водночас хвилювалась, що мама знову засмутиться, якщо Брендан не схоче приятелювати з нею. Тільки Геас Малий міг дізнатись, що з нього вже досить усіх цих змін. З нею Джекові ніколи не треба було нічого вдавати. Розділ сьомий. Не Джеків тато. Джек знав, що Брендан, як і мама, був колись одружений, і в нього є донька. Часом у вихідні Брендан не бачився з мамою, бо до нього приїздила донька, і він залишався з нею. Якось мама оголосила, що вони підуть у кіно в чотирьох. Мама, Джек, Брендан і його донька Голлі. «Голлі?» – перепитав Джек. І справді, то виявилась Голлі Макколей, ще вища і старша, ніж Джек пам'ятав її. Проте сталася з нею й інша зміна. Хоч як малий Радів, побачивши Голлі, сама вона, здається, не дуже зраділа Джекові. Так вона була чемна з мамою. Та коли мама заходилась розпитувати її про успіхи в гімнастиці... Голлі відповідала лише «Так» або «Ні». Вона відмовлялась від будь-якої маминої допомоги. А коли мама запитала, чи не треба їй до ванної кімнати, відповіла «Дуже дякую, я вже доросла і сама подбаю про себе». Джекові не сподобалось, що Голлі отак відповідає мамі. Він узагалі ніколи не бачив її такою нечемою. Розмовляючи про це згодом у ліжку з ГС, звичайно ж вони не розмовляли по-справжньому, проте це не мало значення, бо ГС розуміла всі Джекові думки. Джек вирішив, що Голлі просто здивувалась, побачивши тата з іншою жінкою. Проте хай там що, а його мама була з нею дуже лагідна, і Голлі не так відповідати їй. Десь через рік після того, як Брендан навчив Джека кидати камінці по воді, мама сказала, що хоче поговорити з Джеком. Вона хвилювалась і ховала на колінах свою ліву руку. «Брендан, хоче, щоб ми одружились?» – мовила нарешті мама. «Он як?» – буркнув Джек і трохи замислився. «То він переїде до нас?» «Так». Відповіла мама, ще й досі хвилюючись. «Ти згоден, Джеку?» Брендан тепер уже більше подобався малому. Він навчив Джека грати в шашки і допомагав робити уроки. Та все одно хлопчина не розумів, чому не можна залишити все так, як було. «І тепер мені треба буде звати його «Татом»?» «Ні», – сказала мама. «Тато – це тато». — А Брендана ти можеш і далі звати Бренданом. — А бабуся з дідусем про це знають? — поцікавився Джек. Він потай сподівався, що бабуся й дідусь не дуже з цього зрадіють. Проте мама сказала, що Брендан їм сподобався, і вони дуже задоволені. — А Голлі буде моєю сестрою? — зведеною сестрою, — пояснила мама. — Тобі ж подобається Голлі? «Так», – відповів Джек. «То була правда. Він ніколи не забував, якою доброю була Голлі до нього в школі. Часом з нею бувало дуже весело. Та вряд ли годи Голлі ставала дуже єхидною й гострою на язик. Наприкінці літа мама з Бренданом зареєстрували свій шлюб у мерії. Джека вбрали в новенький костюм, бо він мав тримати подушечку з обручками». А Голлі була за дружку. В блакитній сукні, з волошками, в довгому волосі. Потім вони всі пішли до ресторану. Туди приїхали й Бренданові мама з татом. Вони були дуже ласкаві з Джеком і заприязнились з його дідусем та бабусею. Усі раділи. Тільки Голлі сиділа і мовчала. «Наступного тижня у неї велике змагання», – мовив Брендан, – пригортаючи доньку в блакитній, друщеній сукні. «Ми всі прийдемо вболівати за неї!» «Хто це ми?» запитала Голлі. «Джуді з Джеком теж можуть прийти», сказав Брендан. «Джуді, так звали Джекову маму, я не хочу, щоб вони приходили», відповіла Голлі. Її очі були повні сліз. «Я хочу...» Щоб ти прийшов сам, як завжди. За столом ненадовго запала тиша, а потім усі гучно й водночас загомоніли. Того ж вечора вдома хтось із брендонових приятелів заграв на піаніно, і дорослі пішли танцювати. Джека хилило на сон. Йому хотілося до ліжка разом з ГЕЕС. Аж тут біля нього за стіл сіла Голлі і заговорила тихо. І люто. Він не твій тато. Він мій. Те, що він живе з тобою, не робить його твоїм татом. Зрозумів? Сердите обличчя Голлі трохи налякало Джека. Так. Промимрив він. Зрозумів. Розділ восьмий. Ангел з туалетного паперу. Відтоді... Голлі часом проводила вихідні в їхньому будинку. Джек ніколи не знав, якою вона буде. Доброю Голлі чи злою Голлі? Їм з мамою було заборонено дивитись, як Голлі виступає на змаганнях з гімнастики. Вона їм навіть майже не дозволяла цікавитись, як пройшли ці змагання. Коли Голлі бувала в доброму гуморі, вона грала з Джеком у відеоігри або в футбол на галявинці в садку. Проте частіше, особливо тоді, коли вона програвала на змаганнях, Голлі ставала просто таки нестерпною. Якось вона обізвала Джека дурним шмаркачем, коли побачила, як він пригортає до себе ГЕС. Джекові стало соромно. І відтоді він завжди ховав ГС коли Голлі залишалась у них на вихідні. Брендан сказав Джекові, що Голлі тепер доводиться тренуватись удвічі більше, щоб вигравати змагання, бо до міста переїхала новенька дівчинка. Гімнастка. Не гірша за Голлі. Джек намагався не дратувати Голлі, коли вона проводила у них вихідні. Проте ніяк не міг передбачити, що цього разу її розсердить. Коли Джек застудився, вона визвірглась на нього. Мовляв, своїм чханням він заважає їй дивитись улюблену телепрограму. Коли ж Брендан за це насварив її, Голлі прожогом вибігла з кімнати, грюкнувши за собою дверима. Брендан побіг за нею. А Джек, посидівши трохи на самоті, вирішив піднятися до своєї спальні. Там він згорнувся клубочком на ліжку, Разом з Гес, яка мовчки погодилась, що Джек був винен, коли йому закрутило в носі. А Голлі поводилася просто жахливо. Наближалося Різдво. У школі почались канікули. Джек чекав свята з нетерпінням, бо йому та його найкращому приятелові Рорі обіцяли подарувати нові велосипеди. Біля будинку Рорі був дитячий майданчик з асфальтовими доріжками, де вони з Джеком і збирались випробувати свої подарунки. Коли мама дістала коробку з ріствяними прикрасами, вона показала Бренденові ангела, який завжди красувався на вершечку їхньої ялинки. Джек сам змайстрував цього ангела, ще тоді, коли ходив до дитячого садка. Тулуб у нього був з рулону туалетного паперу, крила з картону, обліпленого блискітками, а ще він мав бороду з бурої вовни. «У ангелів не буває борід!» Зневажливо сказала Голлі, коли побачила Джеків витвір на верхівці ялинки. Вона сказала це, коли мама з Бренданом були на кухні. «Чого б це хтось, чіпляв на різдвяну ялинку старий туалетний папір? Моя мама ніколи не повісила б туди мотлох, який я робила, коли була шмаркачкою. Вона знала, що я тоді б згоріла від сорому. Джек зненацька пригадав, як тато завжди казав. А тепер останній мазок! І підіймав його вгору, щоб він на сам кінець міг почепити на ялинку свого ангела з туалетного паперу. Джекові так закортіло, щоб тато нарешті повернувся додому, що йому аж заболіло в грудях. Це був останній день, коли Джекові перед Різдвом випало побачити Голлі, бо її мама вирішила поїхати з донькою за кордон, до родичів. Джека це дуже тішило. Хай навіть не прийде тато, зате з ним буде мама, Брендан, бабуся, дідусь і пасик тобі. Ще й у доброму гуморі, бо Голлі не грюкатиме дверима і не змушуватиме дорослих, щоб вони її розважали. Напередодні святвечора посидіти з Джеком прийшла бабуся, бо мама з Бренданом того дня були на роботі. Починало сніжити. За вікном літали білі мухи, а Джек дивився різдвяний фільм, тримаючи на колінах ГС. У куточку мерехтіли вогники на різдвяній ялинці. Песик Тобі куняв собі на підлозі, і Джекові було спокійно та затишно на душі. Він навіть не помітив як до будинку підкотило таксі. Дзенькнув дзвоник. Песик тобі підскочив і загавкав. Джек почув, як бабуся відчинила двері, і здиво вона вигукнула. «Голлі, що ти тут робиш?» Джек побачив, як Голлі затягує до коридора валізу. Вона була розлючена, а на щоках у неї блищали сльози. «Я думала, що ти вже в літаку», сказала бабуся. «Нікуди я не полечу!» — відповіла Голлі. «Де тато?» «Він ще на роботі, Любонько», — спантеличено мовила бабуся. «А де твоя мама?» Бабуся визирнула на засніжене подвір'я, але там нікого не було. Голлі приїхала до них сама. «Я нікуди з нею не поїду!» — вигукнула Голлі і рушила до сходів, тягнучи з собою важку валізу і вперто не відповідаючи на жодні бабусині запитання. Бабуся зателефонувала Брендану, і він одразу виїхав з роботи додому. Тим часом над'їхала й мама Голлі. Її звали Наталія. Джек досі ніколи її не бачив. Він зачинився у себе в спальні, однак йому було добре чути гамір, що долинав знизу. Виходило так, що Голлі, Програла на великих змаганнях з гімнастики, страшенно розсердилась і втекла від мами просто з аеропорту. — Це ти, мабуть, її підмовив! — крикнула Наталія Бренданові. Врешті-решт вона поїхала від них у сльозах. А Голлі, відмовившись летіти з нею за кордон, сказала, що хоче провести різдво з татом. Джекові дуже хотілося їсти, але він вирішив не виходити з кімнати, доки не прийде мама. Та коли мама нарешті повернулась додому, Джек уже міцно спав, стискаючи в руках ГС. Розділ дев'ятий Напередодні Різдва Джек прокинувся, як завжди, тримаючи в руках ГС. Якусь хвилину він лежав нерухомо, думаючи про новий велосипед, який йому подарують завтра. І його Охопила приємна нетерплячка. Він знав, що мама вже напевно пішла на роботу і повернеться доволі пізно. Але на саме Різдво і на День Дарунків неодмінно буде вдома. А тоді пригадав, що Голлі нікуди не поїхала. Тільки-но він почав міркувати, що її розсердить сьогодні, як ізнизу долину в шалений гуркіт, і загавкав песик Тобі. Джек підхопився і помчав униз, щоб подивитись, що трапилось. Коли ж він забіг до вітальні, то побачив, що різдвяна ялинка лежить на підлозі біля перекинутого стільця, а бабуся ловить песика, який нишпорить серед прикрас, винюхаючи там шоколадні цукерки. «Я просто збиралась повісити свою прикрасу!» Чи то з жалем, чи то з викликом, мовила Голлі. Вона тримала в руці зроблену у школі іграшку, яку хотіла почепити на гілку біля самого вершечка ялинки. Та, на жаль, вона втратила рівновагу, вхопилась за ялинку і перевернула її на підлогу. «Усе гаразд, Любонько!» – заспокоювала її бабуся. «Нічого ж не сталося!» Проте дещо все-таки сталося. Коли вони повісили на ялинку всі прикраси, які не порозбивались – то виявилось, що кудись подівся ангел з туалетного паперу. Аж нарешті дідусеві вдалося знайти кілька недогризків картону й вовни. Песик Тобі роздер ангела на клапті. — От клятий, собацюра! — розсердився дідусь. Джек розумів, як засмутиться мама. Їй так подобався його ангел, а цю голлі навіть ніхто не насварив. «Ось що ми зробимо!» – сказала бабуся, намагаючись його підбадьорити. «Зараз поїдемо до міста і купимо нового Ангела!» Голлі не відмовилась, адже врешті-решт то була її провина. Однак Джек бачив, що їй нікуди не хочеться їхати. Вона набурмосено сиділа на диванчику, тримала в руках телефон і писала друзям повідомлення. Коли Джек піднявся сходами по своє пальто, він нишком заховав у кишеню ГЕЕС. Зараз йому треба було хоч якоїсь розради. Розділ 10. Новий ангел. Голлі сиділа біля Джека на задньому сидінні автомобіля. і цілу дорогу писала повідомлення. «Ви тільки погляньте, як сніжить». Весело сказала бабуся, коли до вітрового скла почали липнути сніжинки, і дідусь увімкнув двірники. «Буде справжнє біле різдво! Це ж чудово!» Проте ані Джек, ані Голлі нічого не відповіли. Бруківка в місті була вкрита рудою сльотою. З усіх крамничок лунала ріствяна музика, а на розі стояв продавець смажених каштанів. Джек Однією рукою тримався за бабусину долоню, а другою притримував у кишені ГЕС. Довкола юрмились люди, що квапились зробити останні передсвяткові покупки. Вони зайшли у залюднений універмах. Ялинкових прикрас там залишилось дуже набагато. І всі вони були розкидані абияк, бо покупці брали їх у руки, а тоді поспіхом жбурляли геть. «Ось гарненьке ангелятко», – сказала бабуся, беручи першого ліпшого ангела. Джекові цей ангел ані трохи не сподобався. Надто вже він був вишуканий для їхньої ялинки. У пурпурових шатах, облямованих золотою тасьмою, з великими золотими пластмасовими крилами. Джек був певен, що мамі ця іграшка теж не сподобається. Не те, що його ангел з туалетного паперу і з вовняною бородою. — А тобі він подобається, Голлі? — запитала бабуся. Але Голлі тільки байдуже стенула плечима і знову утупилась в телефон. З Джеком бабуся більше нарадилась. Просто підвела його до каси й купила ангела. А потім вони пішли назад до автостоянки. Чалапаючи холодною сльотою, Повз заклопотані юрби. Дорогою додому Голлі поскаржилась. «Мене нудить. Може, припини писати повідомлення, Любенько, поки ми їдемо?» Відповіла бабуся. Голлі вирячила очі і натиснула кнопку, щоб опустити скло. В салон автомобіля ринуло крижане повітря, і почали залітати сніжинки. «Мені холодно!» – мовив Джек. «А мені...» «Треба свіжого повітря!» – огризнулася Голлі. Вони виїхали на шосе. Джек аж тремтів від холоду. Йому було кепсько, і він сердився. «Чому ця Голлі завжди дбає тільки про себе?» «Бабусю, мені холодно!» «Голлі, причини трохи вікно, будь ласка!» – попросила бабуся. Голлі трішки-трішки підняла вікно. Сніжинки й далі залітали до автомобіля. «Вікно й досі відчинене!» – дорікнув Джек. Голлі випнула нижню губу, передражнюючи малого, і показала на ГС, яку Джек саме дістав з кишені. Дідусь побачив це у дзеркалі заднього огляду. «Отді вже, панночко!» – сказав він. «Зачиніть, будь ласка, вікно!» Голлі насупилась, і ще трішки підняла скло, а тоді обернулась до Джека, ще дужче випнула губу й почала вдавати дитинку, яка витирає сльози. Джек не вірив, що її справді нудило, їй просто кортіло робити усілякі капості. Вона зіпсувала йому цей день і зіпсує їм отак, мабуть, усе різдво, безупину вередуючи й дражнячи Джека, щоб бути в центрі уваги. Вона й далі корчила немовлячі гримаси. Тож, урешті, злість, що накопичилась у Джековій душі, зненацька спалахнула гарячим полум'ям. «Невдаха!» – просичав він. Голлі враз припинила корчити гримаси. «Заткни пельку!» – прохрипіла вона. Джек не зважав, що це розлютить її ще дужче, Вона й без того усе псувала. Була нечемна з мамою, бабусею і дідусем. Приперлася до них, коли йому цього не хотілося. І це з її вини песик Тобі погриз його бородатого ангела. Йому хотілося покарати її зазіпсоване свято, і він добре знав, як це зробити. Адже найбільше в світі Голлі не любила програвати і бути невдахою. Невдаха! Промовив Джек уже гучніше. «Джек!» – обізвався дідусь із водійського місця. «Сподіваюсь, ти не сказав того, що мені почулось!» Джек нічого не відповів. Він бачив, що Голлі от-от заплаче, і це його тішило. Йому вже набридли її наскінченні причіпки, як пини. Його не обходило, чим на це чи ні». Учора він навіть не повечеряв через цю Голлі. Йому набридло без кінця ходити перед нею навшпиньки. Голлі раптом щосили натиснула кнопку, відчиняючи навстіж вікно. І в салон автомобіля шугонув порив крижаного вітру. «Голлі!» – почала була бабуся. «Мене зараз знудить!» – тільки й відповіла Голлі. Джек знав – що вона робить це навмисне, і зробив у відповідь те, що часом робили учні в школі. Стиснув кулак і показав великим пальцем униз. Це означало невдаха, лузар. Зробивши цю штуку, він люто глянув на Голлі. А Голлі ураз так хутко нахилилась, що він не встиг її зупинити. Вона схопила з його колін ГС і пожбурила її у відчинене вікно. На якусь мить Джек побачив, як ГС мовби застигла на тлі сірого неба, розчепіривши свої маленькі ніжки, а тоді зникла з очей. Кінець 10-го розділу дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте.